היפופוטנט! <היפופוטם> אנו מגישים לכם לשון מצוגנת, פינתו של מלכישוע חום! שלום למאזינים, שלום לכולם, היום רציתי לדבר איתכם על מילים גסות, אבל אסור. אז בחרתי לדבר על משהו אחר. כולנו מכירים את שיר הילדים המפורסם "הנהג שלנו חברי מן, הוא ייקח אותנו לתימן". בשלב זה או אחר שרים הילדים את השיר מבלי לחשוב שההשלכות יכולות להיות הרות אסון. התלוויתי לסעדיה, נהג אוטובוס, שייקח היום את תלמידי בית ספר רגבים לטיול בכנרת. יאללה ילדים, יאללה קדימה לעלות, אין לנו את כל היום. שלום ילדים, <עד> חלאכי פאק, כניסה לכנרת. תראה, תראה מה יקרה עוד מעט. כן. וואלה, איזה אחלה נהג, בוא נשיר לשיר. הנהג שלנו, חבר'ה, מן! והוא ייקח אותנו לתימן! חלאכי פאק, כניסה לתימן! רחוק מסובב סעדיה מדי שבוע את האוטובוס ונוסע לתימן. אין תחרר, אדוני. ביקשתם תימן, קיבלתם תימן. אבל אנחנו רוצים לכנרת. לא לבכות, חמודה, אל תדאגו, נעשה לכם עדיה? מה, יוני? למה אתה מרווה ככה את הילדים? אה, תימן יותר רחוק, משלמים לי לפי קילומטרים. אחר כך גם צריך להחזיר אותם. מרוויחים יותר. והיה לך פעם תקלות עם השיטה הזאת? כן, פעם לקחתי את ילדי תימן והאוטובוס נתקה לי, אז שמתי אותם בינתיים אצלי במחזן שבחצר. מה? ילדי תימן האבודים אצלך בחצר? איפה בחצר? במחזן אמרתי לך. איך אתה לא מתבייש? אחזיר אותם תכף ומייד. בסדר ילדים! ילדים! בואו, נוסעים הביתה! בואו, תיכנסו לאוטובוס! איזה אחלה נהג! הוא מחזיר אותנו הביתה! בואו נשאיר לשיר! הנהג שלנו הוא קרח! הוא ייקח אותנו לירח! על הכיפאק! תחזור את הסעדיה כסף מנסיעות ארוכות טווח! ומי יודע לאן יגיע בעתיד! צעז כתב לאדם! צעז גדול לסעדיה!